בגורן האטד, ויאמרו הבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמע אבל מצרים, אשר בעבר הירדן. ויעשו בניו לו כן כאשר צדבם, ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיטי על פני ממרא. וישוב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו אחרי קוברו את אביו. ויראו אחי יוסף כי אביהם ויאמרו לו יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצוו אל יוסף למור אביך ציווה לפני מותו לאמור. כה תאמרו ליוסף, אנא שנא פשע אחיך, וחטאתם כי רעה גמלוך, ועתה שנא לפשע עבדי אלוהי אביך,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 למען עשו כיום הזה להחיות עמריו, ועתה אל תיראו, אנוכי החלקל אתכם ואת תפיכם, וינחם אותם, וידבר על לבם. וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף מאה ועשר שנים. ויר יוסף לאפרים,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 וכוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה. וימות יוסף בן מאה ועשר שנים, ויחמתו אותו, ויישם בארון במצרים.